Idag ska jag berätta om en film som heter Äta, Sova, Dö. Äta, Sova, Dö. En film om arbete, varsel, uppsägning, arbetslöshet, pengar, utanförskap, Socialgrupp klassfrågor facket invandrarfrågor landsbygdsproblem hopplöshet arbetsskador och livet det här var många ord som är svåra arbete vet ni varsel är när en en industri ett företag ska säga åt några att de måste sluta så får de inte säga det direkt utan man måste först varsla göra ett varsel, lägga ett varsel då man berättar att så och så många kommer att sluta. Sen säger man upp någon uppsägning, att säga upp någon då berättar man vilka det är som måste sluta. Då har man tre månader på sig att försöka hitta ett annat jobb. Man får inte sluta nästa dag. Det är inte förrän efter tre månader. Arbetslöshet, det är när man inte har jobb. Pengar, vet ni. Utanförskap, det är när man inte känner sig som, som medlem i samhället. När man känner sig som utanför samhället. Det är ett substantiv utanförskap. De som är politiker försöker att göra många saker för att inte utanförskapet ska bli så stort. Utan människor ska kan känna att ja, jag tillhör Malmö, jag tillhör eh, den här kommunen. Social grupp. Det är när människor tillsammans socialt känner sig som en grupp. Jag berättar om det i slutet av den här texten: Och samma med klassfrågor. Klass. Vilken samhällsklass? I slutet av. Av texten förklarar jag det lite mer. Facket, fackförbundet, det är de som inte är arbetsgivare utan alla som arbetar går tillsammans och kan bli medlemmar i facket. Då hjälper facket om du måste sluta ett jobb. Facket kan hjälpa till med pengar om du inte har pengar. Facket kan diskutera med arbetsgivaren. Kanske inte så många måste sluta jobbet. Facket kan klaga på arbetsgivaren och säga ni måste ändra detta. Ni måste ändra värmen här inne. Ni måste ändra luften. Det är fackförbundet som, som är... Som ska, ska hjälpa de som arbetar mot arbetsgivaren som äger fabriken. Invandrarfrågor. Olika frågor som är viktiga för invandrare. Landsbygdsproblem. Landsbygden, det är det som finns utanför städerna. Utanför städerna. Det är landet eller landsbygden. Där finns många problem på landsbygden. kommer mer om det sist i texten också. Hopplöshet. Det är när man inte hoppas och tror något bra. Utan det känns bara svart framför. Hopplöshet. Man känner en hopplöshet. Livet är svart. Arbetsskador. Det är sådana skador man kan få när man arbetar. Kanske axlarna blir utarbetade. Kanske armarna och ryggen blir utarbetade. För att man måste eh, lyfta tungt varje dag i jobbet. Kanske man måste göra samma sak tusen gånger i jobbet. Då kan armarna och axlarna ta skada. Jag läser texten som finns till vänster. En film med skådespelare som är amatörer, inte utbildade skådespelare. Filmen, som är ganska mörk, har fått många priser. Det är Gabriela Pislers första film och hon som spelar huvudrollen. Nermina Lukacs hade aldrig gjort film innan. Hon fick pris för bästa kvinnliga huvudroll i hela Sverige 2012. Det gick alltså mycket bra för henne. Hon är mycket duktig. Då läser vi texten. Rasha är en ung kaxig tjej som bor i nordvästra Skåne i Åstorp. Hon kom till Sverige som ettåring. Hennes föräldrar var arbetskraftsinvandrare från Montenegro, före detta Jugoslavien. Nu har Jugoslavien delats i många olika länder. Hon är alltså jugge eller blatte med två dåliga ord. Hon är också muslim men hon är inte arab. Rasha har ett tufft sätt och hårt prat även till sina vänner med många svordomar och ironi. Ironi När man säger dåliga saker men man menar något, något bra egentligen. Eller tvärtom, man säger bra saker men menar något dåligt. Det är mycket fan, jävlar, far och helvete, fucking-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 Just då varslar företaget som Rasha jobbar på. Alltså de talar om att några måste sluta. Några ska bli uppsagda. Eftersom företaget har gått med förlust. Förlust är motsats till vinst. De har förlorat pengar. Medan pappan är i Norge-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 hos Arbetsförmedlingen AF och tränar på jobbintervjuer. Coachning är när de försöker, som en tränare, man försöker träna dem till att göra rätt saker så att man kan bli anställd av någon arbetsgivare. Uppsägningstiden är tre månader så den tiden får hon lön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 Hennes kompis Jonathan får ett jobb på ett slakteri genom sin farbror. Genom sin farbror. Det betyder att hans farbror ordnar jobbet. Han vill egentligen jobba med levande djur. Kanske bli veterinär. Alltså djurdoktor, djurläkare, veterinär. Men nu måste han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 Eh, när det handlar om samma sak. Hela den biten är en scen. Den sista scenen i filmen är alla samlade på sin favoritpub och berättar om livet. Ska Rasha flytta till Malmö för att få jobb? Eller ska hon stanna kvar? Vad går livet ut på? Det betyder varför lever vi?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 Som inte har de viktiga kontakterna. Alltså känner viktiga människor. Viktiga kontakterna. Arbetare på industrier räknades för som en egen social grupp. Så social grupp är när man samlar ihop människor som kanske liknar varandra i en grupp.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 De vill stanna kvar, men det finns inte alltid jobb och därför måste de flytta till storstäderna. Då blir det färre människor, alltså mindre antal människor, i de små orterna och fler i städerna. Landet utanför städerna, landsbygden, blir avfolkat. Folket försvinner. Och där ser du bilden på slagghögen i Årstopp. En del vanliga uttryck som kan vara bra att känna igen kommer här. Att dra sitt strå till stacken. Då berättar man om hur myrorna bär på granbarren till sin myrstack. Det betyder alltså att alla måste hjälpa till. Alla människor måste hjälpa till. Det är en bild. Göra det bästa av situationen betyder att vi får inte bara bli trötta och sura om något går fel utan vi får försöka göra det bästa av det som blev. Göra det bästa av situationen. Leva på sitt barn betyder att barnet betalar alla sakerna. Leva på sin fru betyder att frun betalar alla sakerna som hyran och bilen. Leva på sin pappa betyder att pappan betalar alla sakerna. Leva på sin man betyder att mannen betalar allt. Att frun inte jobbar. Nästa. Sist in, först ut. Det betyder att den som har blivit sist anställd på ett företag är den som får sluta först, får gå ut först, får sparken först, blir uppsagd först. Detta har med politik att göra sist in först ut. Och politik är också detta. Lika lön för lika arbete. Det betyder att gör man samma sorts arbete så ska man ha samma lön. Några år som inte har med politik. Jag hade gärna hjälpt dig. Men då vet man. De vill inte hjälpa. Jag hade gärna hjälpt dig betyder... Men jag kan inte hjälpa dig. Jag hör av mig betyder att eh, den som säger det ringer till dig. Eller skriver brev till dig. Eh, jag förstår dig men eh, det betyder om du har problem. Den andra människan som lyssnar. Hon hör problemen men hon kan inte göra något. Jag förstår att det är svårt, men jag kan inte hjälpa dig. Jag förstår dig, men jag kan inte hjälpa dig. Mycket på G betyder egentligen mycket på gång. Att jag har många saker som snart ska, snart ska bli bra. Jag har många saker som är på gång. Jag har kommit på många saker. Nu ska det bli mycket gjort. Dra alla över en kam betyder att jag tänker att alla är likadana. Att alla som bor i Vällinge är likadana. Att alla som går på en, en viss skola, till exempel på Kroksbäcksskolan, är likadana. Dra alla över en kam. Ta tillvara på chansen betyder att nu får du en chans. Nu kan du försöka. Nu måste du göra rätt så det inte blir fel. Du får denna chansen. Du kan försöka en gång. Du måste göra rätt. Jag pallar inte längre. Betyder jag orkar inte längre. Pallar. Det är nog bara ungdomsspråk. Ungdomsslang. Svenskarna är duktiga idioter i Norge, precis som vi är här. Så säger pappa när han kommer hem från Norge. Det betyder en idiot är någon som inte kan tänka så bra. En duktig idiot är någon som jobbar bra. Men inte på ett så bra jobb. I, när svenskar åker till Norge. Så har svenskarna gjort dem, fått de, dålig, de dåliga jobben. De sämsta jobben i Norge. Till exempel. Packa frukt. Och, och göra, ja, göra de dåliga jobben. och Ändå har man fått... Bra betalt, man har fått mer betalt än i Sverige. För lönerna i Norge är högre. Så i Norge är det svenskarna som åker dit och tar de dåliga jobben. Och pappa menar att precis som vi är här, precis som invandrarna har fått i Sverige, de dåliga jobben som inte har så mycket betalt. Allt handlar ju inte om pengar. Det betyder, du ska inte bara försöka tänka att du ska tjäna mycket. Du ska inte bara ta, ta jobb för att få pengar. Så kan de säga som redan får en bra lön. Har man ingen bra lön, då måste man kanske ta de jobben också. Men läkaren säger, allt handlar ju inte om pengar. Du får ursäkta. jag, det betyder. Nu kan inte jag prata mer med dig. Du får ursäkta. Jag måste göra en annan sak. Nu är tiden slut. Nu kan inte jag prata. Ja, ja du får ursäkta. Nu hinner jag inte spela in mer.